Kniha 3.93. Vasyšta pokračoval. Takto jsem byl v dobách minulých poučen stvořitelem Brahmou a toto poučení nyní předávám tobě Rámo. Nejvyšší Brahman ve svém nerozlišeném stavu prostupuje vším a všechno se tedy nachází v tomto nerozlišeném stavu. Když se sám od sebe tento nerozlišený stav zhutní, zrodí se kosmická mysl. V ní vznikne velmi jemná touha po existenci prvků v jejich jemném stavu. Souhrnem toho všeho je nejvyšší kosmická bytost Puruša neboli stvořitel Brahmá. Stvořitel tudíž není nic jiného než kosmická mysl. Stvořitel Brahmá má povahu vědomí a proto vidí to, co ve své mysli vidět chce. To on si přál, aby vznikla nevědomost, která je příčinou veškerého rozlišování a má za následek to, že člověk mylně zaměňuje já za nejá. V důsledku této nevědomosti stvořitel způsobil, že se vesmír jeví, jako by byl utvořen z rozmanitých věcí. A přesto se zdá, že tu existují bytosti zrozené z malých částic a prvků. O rámo tak jako vznikají vlny na hladině oceánu, tak vzešly všechny objekty a látky ve vesmíru z Brahman. V nestvořeném vesmíru se mysl stvořitele Brahmy uvědomila jako ego a tak se Brahma, jakožto kosmická mysl, stal Brahmou stvořitelem. Energie kosmické mysli se projeví jako rozmanité vesmírné síly a v kosmické mysli se projeví bezpočet rozmanitých bytostí, živů. Jakmile v neomezeném prostoru vědomí vzniknou rozliční živové, kteří se jeví jakoby složení ze základních prvků, vstoupí do každého těla otvorem pro životní sílu vědomí a vytvoří se semínko pro tělo, ať už tělo pohyblivé či nepohyblivé dojde ke zrození jedince. Každá jednotlivá bytost se náhodně, kákatálí spojí s různými možnostmi, jejichž projevy dají vzniknout zákonu příčiny a následku a tudíž vedou i k vzestupu a pádu v postupném vývoji. A příčinou toho všeho je touha. O rámo! Přesně tak vypadá hustý les, jemuž říkáme projevený svět. Ten, kdo utne samotné kořen jeho stromů sekerou zkoumání a dotazování se po pravdě, bude z lesa projeveného světa vysvobozen. Někdo k tomuto poznání přijde brzy a jinému to trvá dlouho.